Bismillahirrahmani rahimi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kwa hakika kuvaa cape hizo sio katika masharti ambayo tunaweza kusema ki dhahiri mtu akiswali sala yake itakuwa haiswi lakini kwanza kuna ukumbusho hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema umirtu an asjuda ala sab'ati a'lami au kama alisema sallallahu alayhi wasallam kuwa ameamrishwa mtu akisujudu viungu saba zikutane nituma katika hadithi ameishiria uso mpaka kwa kuwa kisha akashiria mikono miili zigusa hizo ni tatu na magoti mawili akigusana ni tano na hizo vidole vya miguu viligusa zote ni saba kwa hivyo katika mtu akisujudu vyote viguse na mtu anapovaa kapeu kama hii ambayo kwamba imenyoka imenyooka kwa bila shaka kwa mbele haweza kasujudu vizuri kwa hivyo inakuwa inatoka katika kinyume cha mafundisho ya hiyo hadithi pili kuna watu ambayo kwamba wanaposwali wanazungusha hiyo inaangalia upande nyuma kisha wanaswali je, swala yake itaswi hama haiswi kizahir hakuna ambayo kwamba anaoonesha kuwa swala yake itaswi lakini je, hiyo swala yake inafosho سببه الله سبحانه وتعالى نسمع ketika suratul araf ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa ya bani adam kulu wa ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin enyi wanadamu yani mvae mapambo mazuri mnapokuja ketika ibadah ya Allah subhanahu wa namba ya inafaa. Kwa hiyo mtu anapovaa kama hivi ameweka cape hivi akaizungusha kwa nyuma bila shaka haya mavazi sio mavazi ya Kiislamu wala sio mavazi ya heshima. Kwanza haya mavazi yanavaliwa na hiyo style ambayo inavaliwa inavaliwa na wale wenye, wenye muziki, wenye kucheza muziki nini. Na Mtume Muhammad saw anasema mtashabaha mtashabaha biqaumin fahuwa minhum. Bila baya kujifananisha na kikundi basi yeye katika group. Wa fi riwayati hushrama yana tafufuliwa na wao. Kwa hivyo huyu mtu amechukua amejifananisha na kile kikundi ambacho kama wanamuziki ambao kwamba hauko katika maadili mema katika Uislamu. Na pia huyu mtu anaposwali anakuwa ana katika ibada yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala anasema katika suratul mu'minun, "Qad aflaha al-mu'minun alladhina alladhina hum fi salatihim khashi'un." Kwa hakika wamefaulu waliowaamini ambao kwamba katika sala zao kuna kushu kuna unyenyekevu sababu hiyo swala yake bila shaka inaonyesha kuna upungufu katika swala hatapata thawabu kamili vile mwingine ambaye kwa mwana swala tuchukue mfano je mtu kama huyu akiitwa na mtu kama rais aende mbele ya rais anaweza akabaki kufia kama hii akaweka ikiangalia upande nyuma akasimama mbele ya rais la shaka hawezi na rais ni mwanadamu aliumbwa na Mwenyezi Mungu ni mtu anenda chooni ana haja mbili ni mtu anakufa anafariki ndumtana kwa mgonjwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndimto mit Allah Subhanahu wa Ta'ala ametakasika katika kila jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio muumbaji kweli mbele ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mavazi ambaye anenyeekevu katika wa wakati Jibril alipokuja kwa Mtume Muhammad alijifundisha akasema nakitaja katika mlango wa ihsan anta abudu Allaha fa takun tarahu, fa inna Unapomwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kama unamuona Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele yako. Fa ila mtakumtarahu kama humuoni, fainahu yaraka. Basi kuwa na imani Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Vile unaogopa kusimama mbele ya binadamu kama wewe mba, kama kwa sababu wao cheo ambaye Allah amempa uwezo kuvaa mavazi kama hayo mbele yake. Kwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni aula. Ko hivyo kila mswilama anapoenda kwa Mwenyezi Mungu, avaa mavazi ya heshima. Wengine wanavaa mpaka vesti ndio amesitiri mwili wake lakini kama ana mavazi mazuri zaidi ni awilisimame mbele ya Mwenyezi Mungu sababani Allah Subhanahu wa ta'ala alisema kulli masjid toa mapambo mema mazuri katika mbele ya Allah Subhanahu wa kwa hivyo nasiha yangu kwa mwenye kuvaa mavazi ajue anaweza kuwa anavaa anavaa anava, anava, anava mavazi na kofia kama haya anavaa inakuwa hakuna mbele heshima mbele ya Allah Subhanahu wa na hakuna khushu na kama sawa yake ikawa swala yake haina haina aina faida yote kunjoke katika hadithi nyingi kuwa siku ya kiyama mtu anaweza kuwa anafanya ibada anafanya ibada na kaja mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala ikawa kuna sahaba anafanya kwa hivyo tukija mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala tuvae mavazi ya heshima ambayo kwamba tunapoabudu ni kama Allah Subhanahu wa ta'ala yuko mbele na tuona kama tunajua hatu basi tujua hatumuoni basi tujua bas, Allah Subhanahu wa ta'ala tuona wallahu a'lam